Частина п'ятнадцята, розділ шостий. «Хто це?» – прошепотіла Ліса. Вона знову посмикувала свій анг. Джулія подумала, що так вона скоро і ланцюжок на собі обірве, якщо не заспокоїться. І що вони там роблять? «Хочуть нас звільнити звідси», – сказала Джулія. І після доволі ефектного провалу попередньої спроби я б сказала, що тепер в них вистачило розуму робити це тихо. Вона виступила наперед. «Привіт, полковнику Кокс, це я, ваша улюблена редакторка газети. Доброго вечора!» Посмішкав Кокса. «Це йому в плюс», подумала вона, «вийшла лише ледь-ледь кислою». «Міс Шамвей, ви навіть гарніша, ніж я собі уявляв. Я про вас скажу дещо, ви великий спритник щодо лайн...» Барбі наздогнав її за три кроки від того місця, де стояв Кокс і вхопив за руку. «Що таке?» – спитала вона. «Камера!» Вона зовсім забула, що на шиї в неї висить фотокамера, поки він на неї не показав. «Вона у вас цифрова?» «Звісно, це запасний апарат Піта Фрімена. Вона була розкрила рота, щоб запитати, в чому проблема, а тоді второпала. «Ви гадаєте, купол її спалить?» «Це було б найлегше», – відповів Барбі. «Згадайте, що трапилося з серцевим стимулятором шефа Перкінса». «Чорт, вилаялася Джулія». «Чурт! Може дістати з багажника мій старий кодак?» Ліса з Коксом дивилися одне на одного, як здалося Барбі із взаємним зачаруванням. «Що ви збираєтеся робити?» – спитала вона його. «Знову будуть вибухи?» Кокс завагався. Йому на допомогу прийшов Барбі. «Та признавайтеся полковнику, якщо не ви, я сам це зроблю!» Кокс зітхнув. «Ви наполягаєте на повній відкритості, так?» «А чому і ні?» Якщо ця річ події, мешканці Честер Міла співатимуть вам осанно. Єдине, чому ви намагаєтеся все робити потай, це сила звички. Ні, такий наказ я отримав від своїх зверхників. Вони у Вашингтоні, нагадав Барбі. А преса в Касл Року, і більшість з них, радше за все, зараз дивляться дівчат, що сказилися. По платному каналу. Тут нікого більше нема, окрім нас, курчаток. Кокс зітхнув, показуючи нафарбований прямокутник у формі дверей. От туди люди в захисних костюмах подадуть наш експериментальний розчин. Якщо пощастить, кислота проїсть цей контур, і тоді ми зможемо вибити його з купола, як вибивається шматок скла з шибки після використання склоріза. А якщо не пощастить, запитав Барбі, якщо купол розчинятиметься, виділяючи якийсь отруйний газ, який нас тут усіх уб'є. «Для цього ті люди мають при собі протигази». «Насправді», – пояснив Кокс, – «науковці більш схильні до тієї думки, що кислота може розпочати хімічну реакцію, яка спричиниться до того, що купол загориться». Помітивши, як його слова вразили лісу, він додав, «обидві можливості вони вважають вельми непевними». «Їм можна», – промовила ліса, смикуючи свій хрестик. «Не їх же труїтимуть газом або підсмажуватимуть». «Я розумію ваше занепокоєння, мем», – почав Кокс. «Меліса», – підказав йому Барбі. Йому раптом стало важливим, щоб Кокс усвідомив, що під куполом опинилися живі люди, а не просто кілька тисяч анонімних платників податків. Меліса Джеймісон для друзів Ліса – міська бібліотекарка, також вона працює шкільним психологом і викладає його, здається. «З останнім мені довелося розпрощатися», – сказала Ліса, кокетливо посміхнувшись. За багато інших справ. Дуже приємно з вами познайомитися, пані Мелісо, промовив кокс. Дивіться, це рідкісний шанс. А якщо ми маємо іншу думку, це вас може зупинити? спитала вона. На це кокс не відповів прямо. Нема ніяких ознак того, щоб ця штука, чим би вона не була, слабшала або розкладалася. Якщо ми не зробимо в ній пролом, ви страждатимете під нею ще невідомо який довгий час. У вас є якісь припущення щодо її походження, хоч якісь ідеї? Ніяких, відповів кокс, але його очі ворухнулися тим самим чином, який був знайомий Расті Еверето по його розмові з великим джимом. Барбі подумав навіщо ти брешеш? Знову той самий автоматичний рефлекс? Цивільні вони, як гриби, тримай їх у темряві і його дуй лайном? Мабуть, нема сенсу про це думати, але він відчув огиду. «Вона сильна?» – спитала Ліса. «Ваша кислота сильна?» «Най'єдкіша з існуючих, наскільки я знаю», – відповів Кокс. І Ліса відступила на пару кроків назад. Кокс обернувся до чоловіків у космічних скафандрах. «Ви вже готові, хлопці?» Пара показала йому великі пальці своїх рукавиць. Позаду них припинився всякий рух. Солдати стояли і дивилися, тримаючи напоготові власні протигази. «Ну, починаємо», – промовив Кокс. «Барбі, я пропоную вам відвести обох людей, що найменше ярдів на 50, подалі від...» «Погляньте на зорі!» – гукнула Джулія, голосом тихим, благоговійним. Голову вона задерла вгору, і в її обличчі Барбі впізнав ту дитину, котрою вона була 30 років тому. Він подивився на небо і побачив малий ківш, велику ведмедицю, оріон. Усі на своїх місцях, хоча мутнуваті, не в фокусі і рожевого кольору. Чумацький шлях перетворився на розсип рожевих кульок жуйки на величному куполі ночі. «Коксе!» – позвав він. «Ви це бачите?» Кокс подивився вгору. «Що я мушу побачити, зірки?» «Якими вони вам здаються?» «Ну, дуже яскравими, звісно. В цій місцевості не доводиться говорити про світлове забруднення». Раптом йому розвиднилося, він клацнув пальцями. «А вам вони які? Чи не змінився в них колір?» «Вони гарні!» – промовила Ліса. Широко розплющені очі її сяяли. «Але разом з тим лячні?» «Вони рожеві!» – сказала Джулія. «Що сталося?» «Нічого!» – промовив Кокс. «Але промовив він це якось натужно!» «Що? Зливайте вже!» – наполіг Барбі і бездумно додав. «Сер!» «Ми отримали рапорт метеорологів о 19.00», – сказав Кокс. «Особливу увагу там приділено вітрам». Просто на випадок, ну просто про всяк випадок. Облишмо це. Швидкі потоки повітря зараз рухаються на захід до Небраски і Канзасу. Заглиблюються на південь, а тоді піднімаються вздовж Східного узбережжя. Загалом звичайна картина для кінця жовтня. Який стосунок це має до зірок? Рухаючись на північ, повітряні маси проходять над багатьма містами і промисловими центрами. Все, що вони назбирали в тих місцевостях, Осідає на куполі замість того, щоб летіти далі в Канаду і в Арктику. Цього вже достатньо, щоб утворився свого роду оптичний фільтр. Я певен, ніякої небезпеки він не становить. Поки що. Закинула йому Джулія. А через тиждень, через місяць ви будете зі шлангів мити наш повітряний простір на висоті 30 тисяч футів, коли тут настане темрява. Кокс не встиг відповісти як скрикнула Ліса Джеймісон, показуючи на небо, а потім затулила собі рукою обличчя. Рожеві зірки падали, залишаючи за собою яскраві інверсійні смуги. «Ще наркозу!» – промовила сонно Пайпер, поки Расті слухав їй серце. Расті поплескав її по правій руці, ліва була серйозно подерта. «Не буде більше наркозу. Технічно ви перебуваєте в стані наркотичного сп'яніння». «Ісус бажає, щоб я отримала іще наркозу», – повторила вона тим самим замріяним голосом і замугикала. «В небо хочу я злітати, як та пташка там ширяти». Мені пригадуються ніби там інші слова. «Гарно рано вранці встати, але ваша версія теж цікава». Вона сіла. Расті намагався покласти її знову, але наважився тиснути їй тільки на праве плече, а цього виявилося недостатньо. «А я зможу встати завтра вранці. Я мушу побачитися з шефом Рендолфом. Ті хлопці зґвалтували самі бущі. І могли вбити вас», – додав він. «Вивих-вивихом, але впали ви дуже вдало. Дозвольте мені подбати про самі». «Ті копи небезпечні». Вона поклала праву руку йому на зап'ястя. «Їм не можна залишатися поліцейськими». «Вони принесуть горе ще комусь», – вона облизнула губи. «У мене так пересохло в роті». Це ми поправимо, але вам треба лягти. Ви взяли зразки сперми самі. Ви можете порівняти їх з Копівською? Якщо зможете, я не відстану від Рендолфа, поки він не змусить їх здати зразки ДНК. Я переслідуватиму його і вдень, і вночі. У нас нема обладнання для порівнювання ДНК, сказав Расті і подумки продовжив. А також зразків сперми, бо джина Буфаліно промила самі на її ж прохання. Я принесу вам чогось попити. Всі холодильники, окрім того, що в лабораторії, вимкнуто задля економії генераторного соку. Але в Сестринській є автономний іглу. «Соку?» – сказала вона, заплющуючи очі. «Так, соку випити було б добре. Помаранчевого або яблучного. Тільки не В8. Він дуже солоний». «Яблучний, – сказав він, – сьогодні вам потрібна тільки рідина». Пайпер прошепотіла. «Мені так жаль, мого собаку!» і відвернула голову. Расті подумав, що вона, мабуть, вже спатиме, коли він повернеться до неї з бляшанкою соку. На півдорозі по коридору він побачив, як за рогу Сестринської галопом вискочив твіч. Очі мав виболошені, дикі. «Ходімо на двір, Расті!» «Спершу я мушу принести преподобній Лібі. Ні, зараз же, ти мусиш це побачити!» Расті поспішив назад до палати номер 29 і зазирнув. Пайпер хропла з негідним для леді гарчанням, що було не дивно, зважаючи на її розпухлий ніс. Він вирушив услід за твічем, по коридору ледь не бігом, намагаючись приладитися до його широких кроків. «Та що там?» – спитав він, маючи на увазі, що там такого. «Не можу описати. А якби навіть зміг, ти б мені не повірив». «Ти мусиш сам це побачити!» Він штовхнув двері вестибюля. На під'їзній алеї, вийшовши з-під захисного козирка, куди підвозять пацієнтів, стояли Джині Томлінсон, Джина Буфаліно та Герріет Бігелоу, подружка Джини, котру та загітувала допомагати в шпиталі. Усі три стояли в спільних обіймах, немов утішали одна одну і дивилися в небо. Небо було заповнене сяйвом рожевих зірок, і чимало з них нібито падали, залишаючи по собі довгі, майже флуоресцентні смуги. Дрож перебіг у расті за плечима. Джудіт це передбачила», – подумав він. «Рожеві зірки падають смугами. І ось вони падають. Падають!» Це було так, ніби в них на очах саме небо падало їм на голови. Коли почали падати рожеві зірки, Аліса і Ейден міцно спали. Але Терстон Маршал і Каролін Стерджес – ні. Вони стояли на задньому дворі дума генів і дивилися, як зірки яскравим рожевим рисками линуть униз. Деякі з тих рисок перехрещувалися, і тоді, здавалося, в небі постають, щоб невдовзі зникнути рожеві руни. Це кінець світу? запитала Каролін. Аж ніяк, відповів він. Це метеорний рій, доволі звичайне явище для осені в нас у Новій Англії. Гадаю, зараз трохи запізно для персеїдів, отже, це либонь якийсь приблудний метеорний дощ. Можливо, пил з уламками породи якогось астероїда, котрий розбився трильйон років тому. й тільки задумайся про це, Каро. Їй не хотілося. А метеорні дощі завжди рожеві? Ні, гадаю, і цей виглядає білим поза куполом, але ми його бачимо крізь плівку з пилу і різних дрібних частинок. Крізь атмосферне забруднення, іншими словами. «Воно змінює колір». Задивившись на беззвучний рожевий гармидер в небі, вона згадала. «Терсі, а малюк? Ейден, коли з ним трапилося оте, хто зна що? Воно було... Він говорив... Я пам'ятаю, що він говорив. Рожеві зірки падають, за ними залишаються смуги». «То як же він міг знати про це?» Терстон лише похитав головою. Каролін обійняла його міцніше. У такі моменти, хоча ще ніколи подібного цьому моменту не траплялося в її житті, вона раділа, що Терстону стільки років, що він міг би бути її батьком. Саме в цю мить їй хотілося, щоб він дійсно був її батьком. Як він міг знати, що це буде? Звідки він міг це знати? Ейден казав іще дещо в тому своєму пророчому стані. «Всі дивляться». І о пів на понеділкового вечора, коли метеорний дощ був у самому розпалі, його пророцтво справдилося. Новина поширюється мобільними телефонами і електронною поштою, але здебільшого традиційними способами – з рота до вух. За чверть до десятої Мейн-стрит переповнена народом, який спостерігає цей беззвучний фейерверк. Більшість людей стоять безмовні, декотрі плачуть. Лео Ламойн, вірний парафіянин покійного пастора Церкви Святого Спасителя, преподобного Лестера Когінса, кричить, що це апокаліпсис, що він бачить чотирьох вершників у небесах, що друге пришестя скоро-скоро і всяке таке інше і тому подібне. Нечопара Сем Вердро, знову на волі з третьої години дня тверезий і дратівливий, Каже Лео, що якщо той не заткнеться про апокаліпсис, він зараз же побачить власні зірки. Руплібі, офіцер поліції Честер Міла, тримаючи руку на руків'ї свого пістолета, наказує їм обом негайно столити пельки, перестати лякати людей. Ніби вони і так уже не перелякані. Вілла і Томі Андерсони стоять на парковці біля свого діпера. Вілла плаче, сховавши обличчя у Томі на плечі. Розі Твічел стоїть поряд з Енсоном Вілером перед трояндою шипшиною, обоє у фартухах і теж обійнявшись. Норрі Келверт і Бенні Дрейк дивляться разом зі своїми батьками. Пальці Норрі прослизають у долоню Бенні, він приймає їх з якому не рівня якісь падучі зірки. Джек Кейл, теперішній директор Фудсіті, стоїть на парковці супермаркету. Джек подзвонив Ерні Келверту. Колишньому директору вдень, щоб спитати, чи той не допоможе йому інвентаризувати наявні в магазині продукти. Вони якраз займалися цією роботою, сподіваючись до півночі закінчити, коли на Майнстрит розпочалося це божевілля. Тепер вони стоять поряд, дивляться, як падають рожеві зірки стоять, задерши голови перед своїм похоронним салоном Стюарт і Ферналд Бові. Генрі Морісон і Джекі Веттінгтон стоять через дорогу від похоронного салону, і поряд з ними стоїть Чес Бендер, котрий викладає історію в середніх класах школи. «Це усього лише метеоритний дощ, видимий крізь нашарування бруду», пояснює Чес поліцейським, але в голосі його все одно чути острах. Той факт, що колір зірок насправді змінився через накопичення твердих частинок, доходить до людей, повертаючи ситуацію в новому напрямку. Поступово плач шириться. Звучить він неголосно, майже як дощ. Великого Джима безглузді вогники в небі цікавлять менше за те, як люди інтерпретують ті вогники. Цього вечора вони просто розійдуться по своїх домівках. Проте вже завтра все може виглядати інакше. І той страх який він спостерігає на багатьох обличчях, не така вже й погана річ. Переляканим людям потрібен жорсткий лідер. А якщо є щось, що, як знає Великий Джим, він може забезпечити, то це якраз жорстке лідерство. Він стоїть на ганку поліцейської дільниці разом з шефом Рендолфом і Енді Сендерсом. Нижче від них стоять його проблемні діти – Тібодо, Ширлз, це Хвойда Руа і друг Джуніора Френк. Великий Джим спускається сходами, з котрих трохи раніше скотилася Ліббі. Вона зробила б нам велику послугу, аби скрутила собі в'язи, думає він, і плескає по плечі Френка. Подобається видовище Френки. Великі злякані очі роблять цього хлопця на вигляд 12 замість 22-річного. Чи скільки йому там? «Що це, містер Ренні, ви знаєте?» Метеорний дощ, просто Господь передає привіт його народу. Френк Делесепс трохи послаблюється. «Ми зайдемо всередину», – киває великий Джим великим пальцем собі за спину, на Енді і Рендолфа, котрі так і стоять задивлені в небеса. «Ми там дещо обговоримо, а потім я покличу вас чотирьох. Я хочу, щоб ви усі розповідали однакову нікчемашну історію, коли я вас покличу. Ти це зрозумів?» «Так, містер Ренні», – відповідає Френкі. На великого Джима дивиться Мел Ширлз, очима як блються роззявленим ротом. Великий Джим думає, що хлопець має такий вигляд, ніби побачив, що рівень його IQ зріс до 70. Що також зовсім непогана річ. «Це виглядає, як кінець світу, містер Ренні», – каже той. Нісенітниця. синітниця, ти ж спасенний, синко!» «Гадаю так», – каже Мел. «Тобі нема про що непокоїтись». Великий Джим інспектує їх одного за одним, закінчуючи картером Тібода. А шлях до спасіння сьогодні лежить через те, щоб ви усі розповідали однакову історію. Не всі бачать спадаючі зірки сплять братики і сестра Еплтони і маленькі донечки Расті Еверета сплять. І Пайпер теж, і Ендрія Грінел також, і майстер, розкинувшись на мертвій траві, поряд з тим, що, можливо, є найпотужнішою в Америці метамфетаміновою фабрикою. Спить і Бренда Перкінс, заколисавши себе плачем на дивані зі стосом аркушів, роздрукованих із папки Вейдер, на кавовому столику поряд з нею. Не бачать ще мертві, хіба що дивляться з якогось веселішого місця, ніж ця затьмарена рівнина, де безтямні армії щепилися вночі. Майра Еванс, Дюк Перкінс, Чак Томпсон і Клодет Сендерс лежать у похоронному салоні Бові. Доктор Гаскел, Містер Карті і Рорі Дінсмор у морзі лікарні імені Кетрін Рассел. Лестер Когінс, Доді Сендерс і Енжі Маккейн усе ще окремим товариством у комірчині Маккейнів. І Джуніор разом з ними. Вмостився між Доді і Енжі, тримаючи їх за руки. У нього болить голова, але не дуже. Він думає, може йому проспати тут всю ніч. На мотонській дорозі у східному Честері, неподалік від місця, де намагання продірявити купол за допомогою експериментальної кислоти, не припиняються навіть під цим дивним рожевим небом. Джек Еванс, чоловік покійної Майри, стоїть у себе на задньому дворі з пляшкою Джека Деніел за водній руці і придбаним колись заради безпеки їхнього дому ругіром СР-9 у другій. Він п'є і дивиться, як падають рожеві зірки. Він знає, що вони таке, і він вітає кожну, і він бажає смерті, бо без Майри провалилося дно його життя. Він, певне, міг би жити і без неї, він, певне, міг би жити як пацюк у скляному ящику, але обидві умови разом він витримати не в змозі. Коли хвости падаючих метеоритів перехрещуються найінтенсивніше, це близько чверті по десятій годині, Десь через 45 хвилин після того, як розпочався цей зоряний дощ, він ковтає залишок віскі, відкидає пляшку в траву і прострілює собі мозок. Він стає першим офіційно зареєстрованим самогубцем у Честермілі, та не останнім. Барбі, Джулія і Ліса Джеймісон безмовно дивилися, як двоє солдатів у космічних скафандрах знімають тоненький наконечник із пластикового шланга. Кладуть його в непрозорий пластиковий пакет, який зашморгують зіпером, а потім той пакетик у металевий кейс, на якому написано «Небезпечні матеріали». Кейс вони замкнули двома ключами, кожен своїм, а вже тоді зняли з себе шоломи. Утомлений, розпарений і пригнічений мали вони вигляд. Двоє старших чоловіків, надто старі, щоб бути солдатами, відкотили якесь складне на вигляд обладнання – з місця кислотного експерименту, котрий проводився тричі підряд. Барбі подумав, що ці двоє, ймовірно, науковці з НАСА, робили якісь спектрографічні аналізи, чи намагалися. Проти гази, що були на їхніх обличчях під час аналітичних процедур, вони засунули собі на тім'я, де ті тепер стирчали, немов якісь дивацькі капелюшки. Барбі міг би спитати в Кокса, що саме мусили показати ті тести. І Кокс навіть міг би дати йому пряму відповідь, але Барбі теж почувався пригнічено. Угорі жменька останніх рожевих метеоритів промайнула небом. Ліса показала пальцем у бік східного Честера. «Я ніби чула щось схоже на постріл, а ви?» «Може автомобільний вихлоп чи якийсь хлопець запустив пляшкову ракету?» – одізвалася Джулія. Вона теж була втомлена і зблякла. Раз, коли вже стало ясно, що експеримент, точніше кажучи, випробування кислоти, не дав результатів, Барбі помітив, як вона витирає з очей сльози. Щоправда, це не завадило їй знімати весь процес своїм кодаком. До них, відкидаючи в світлі верхніх прожекторів дві протилежні тіні, підійшов Кокс. Він махнув у той бік, де на куполі нещодавно були намальовані двері. Здається, ця пригода коштувала американським платникам податків три чверті мільйона доларів. І це не враховуючи тих видатків, що пішли на розробку цієї рідини, котра вижирла фарбу, але більше нічого нахрін не змогла зробити. «Слідкуйте за своїми висловами, полковнику», – промовила Джулія лише стінню посмішки на губах. «Дякую, мадам редакторка», – кисло вклонився Кокс. «А ви дійсно вірили, що ця штука подіє?» – спитав Барбі. «Ні, але я також ніколи не вірив, що доживу, щоб побачити людину на Марсі. А от е, кажуть, що ніби збираються послати туди команду з чотирьох людей». «О, а вже ж!» – підхопила Джулія. Марсіяни почули про це і вже нервуються. «Якщо так, вони нервуються не через ту країну», – сказав Кокс. І Барбі помітив щось нове в його очах. «Звідки така певність, Джиме?» – спитав він м'яко. «Прошу». Що купол встановили космічні прибульці? Джулія зробила два кроки вперед, обличчя в неї було бліде і очі горіли. «Розказуйте нам все, що знаєте, чорти вас забирай!» Кокс підняв руку. «Стоп! Ми не знаємо нічого, хоча є теорія. Так. Марті, ходіть на сюди. Один із тих літніх джентльменів, що проводили тест, підійшов до купола. У руці за ремінець він тримав свій протигаз. «Як ваші аналізи?» – запитав Кокс і, побачивши, що той вагається, додав. «Говоріть вільно». «Ну, знизав плечима Марті. Сліди мінералів. Забруднювачів ґрунту і повітря. А так нічого більше. За даними спектрального аналізу, цієї штуки тут нема». «А якщо до NY-908?» – спитав Кокс, а потім обернувся до Барбі і жінок. Це кислота. «Вона зникла», – сказав Марті. Ця штука, котрої тут нема, її поглинула. А таке можливо з огляду на ваші знання? Ні, але купол також неможливий з огляду на наші знання. І це наводить вас на думку, що купол може бути творінням якоїсь форми життя, котра має кращі знання в царині фізики, хімії, біології, усього на світі. Марті знову завагався, і Кокс повторив раніше ним сказане. «Говоріть вільно. Це одна версія» інше, що його встановив якийсь земний супернегідник – живий Лекс Лютор, або це робота якоїсь із країн-ренегатів типу Північної Кореї, котра не похвалилася про свою причетність, скептично спитав Барбі. «Я схиляюся до прибульців», – сказав Марті, постукавши по куполу, не здригнувшись, він уже раніше отримав від нього електричний удар. Так само, як і більшість дослідників, котрі зараз працюють по темі. «Якщо це можна так назвати, бо насправді ми не робимо нічогісінько. Правило Шерлока. Якщо відкинути неможливе, залишиться відповідь, якою б вона не була неймовірною». «А хіба хтось чи щось приземлилися в літаючій тарілці і вимагали, щоб їх провели до тутешнього вождя?» – спитала Джулія. «Ні», – відповів Кокс. «А ви знали би, аби таке трапилося?» – спитав Барбі і подумав. «Ми насправді дискутуємо на цю тему, чи мені це сниться?» «Ця річ може бути метеорологічного, почав Марті Чорт, навіть біологічного походження може бути живою. Існує ще й така теорія, що це якийсь гібрид кишкової палички». «Полковнику Кокс», – запитала Джулія тихо, – «ми опинилися в центрі якогось експерименту? Бо в мене саме таке відчуття». Тим часом Ліса Джеймісон дивилася назад на гарні будиночки міні-містечка Східний Честер. Більшість із них стояли темні чи то тому, що люди, які в них жили, не мали генераторів, чи то вони економили пальне. «То був постріл», – промовила вона. «Я цілком певна, що то був постріл».